Til til Sparkast. Sparkast. Det det Spar Spar Men lige når man spiller det her nummer, der hedder Starlight, så bliver man glad inden i, man bliver varm inden i, og man tænker bare, hey, hvad kan jeg da lige klare det sidste af dagen? Og hvor jeg dog håber, at Muse ikke spiller lørdag aften på Roskilde. Fordi der kan du ikke være der. Nej, fordi at øh, min øh, kærestes bror og hans kæreste, kommende kone, de har jo valgt, de skal giftes 07 07 07. Og det er jo om lørdagen på Roskilde Festival. Og Arh, det er det da også da en da dejlig dato, flops. at du snakker om de næste mange år. Men, men, øh, ja, men det får godt. din mew eventuelt. Æh, eller Killers, eller Mews, ja. Eller, eller bjørk, Killers, eller, bjørk, uheld, ja. eller Arcade Fire, eller... Ja, tak bror. Så, Så, tak, tak, tak for det. Jamen, vi kender ikke så mange andre, der skal broske. Nej, nej. Nej, men det er det måske i jeres fejl. Altså. Ja, og jeg skal endda være toastmaster til det der bryllup. Så jeg kan heller ikke rigtig til at man har en rigtig har Jeg vil da godt være, hvis du skal være toastmaster. Vil du sådan. Jeg nu, ja, fortæl. Jeg har jo været til brosk, skal lige sige inden. Ja. Hvor du var toastmaster. Ja, og det synes jeg gik rigtig godt. Det var god, mand. Fantastisk. Jeg var lidt rose lidt hurtigt. Men det er fordi, jeg, ikke, jeg, har, jeg har det, der hedder det koreanske anti-alkoholgen. alkohol Så det går meget hurtigt. Jeg kan ikke forbrænde det i <laughs> Men uh, der vil sige, at der skal du som toastmaster bevare overblikket. Mm. Altid sørge for, at der er nogen i festen, som føler sig overset mm. hen og tager lidt af dem. Og så hele tiden sørger for, at der ikke er for mange af de omdelte sange. Men det har, man ved jeg været inde på, rigtig meget i verdensspidsfund. Jeg glæder mig så vildt til det her Bluellup her. ikke? Jeg glæder ja, mig ja, så vilt ja. til det her Brøllup. Ja. Og det vil jeg allerede i, øh, i invitationen, har de skrevet, at vi frabeder os alle festsangen. Og oh. det burde jo være, uden at øh, skal gå nogen øh, tidligere programmer, som har stjålet flere af vores idéer i dag i bedene, at ja, det det. sige. Hey. Og vi har selvfølgelig kl. 7, de har reaktionsmødet. Nej, men de burde kunne vide, at vi var kommet ind på det her nu. Ja, det er faktisk en gang løgn på, at de måske holde sig væk. Ja. Der er jo flere andre ting, jeg kan se, som vi har på listen her, som viser sig af noget, som de også har stjålet på forhånd. Mm. Og det aller værste, at de bagefter kan hæve det, vi har stjålet. Jeg vil lige sige noget, men jeg har bare glemt, hvad du har. Imellem til, mens du kommer i tanke om, jeg godt blive velkommen, kære lytter, til programmet De Sorte Spejder, et musikalsk talkshow. Bestyret og, og forvaltet øh, af Anders Brindholt, som sidder overfor mig så Jeg ser godt ud. har lidt øh, røde albuer, Anders. røde albuer? Er lidt, du har lidt udslædt på albuerne? Suresis. Nej, det er det er bare... Jeg, ikke, fordi jeg, men det er, fordi jeg har sådan en øh, striktpullover i lidt polyester. Ja, der er lidt meget polyester den, tror jeg, til din hud. Og så... Ja, det er da helt vildt, det? Ja, det er faktisk. Det ligner udslet. Det er for satan, der. Øh, Anders er her. Jeg, Anders... Øh, nej, det er ikke gokkearm. Det er og det er du. Tror, hvor langt har vi nået? 9 minutter i programmet. Ja, ingen aldrig. Flot. Undskyld, ja, det var ikke meningen. Det var ikke. Øh, det er okay, for det er jo en stor del af mange tilværelse. Øh, Jens Breinholt. Ja. Du har også. Hvem er det der? Det er ja. Fusionen? Ja, det er der. Jens Breiné går. Mm. Det er fordi at er Anders Breinholt er gift. Ja, Endelig, endelig. Den 07, 07, 07. <laughs> ingen festdagen. <-tang. laughs> tak. Nej. Jeg har fået en mail. Hold stående. Hvad er der ikke sker i dit liv? Kære Anders. Den er plommer. Men <laughs> hvorfor ser du så mærkeligt til <laughs> det Kære Anders, Blot til orientering. Så blev jo Petræs indhold taget op på et direktionsmøde i dag. Først under morgenmaden af mange ledere, og derefter under det formelle møde. Der er meget stor utilfredshed med Petræ, som er meget ensidig. De har specielt set sig sure på et par værter og Peter Palsøj, som mange nævnte, som ekstrem i hans musikalske. Han klæder sig også som Smag! Det kom derhen til, at vores programdirektør mente, at det ikke var P3, som man skulle satse på, men derimod P4, Nå. som har et meget mere lødigt indhold og opfylder DRS public Service-forplikket. serviceforpligt de slang P3. Netop derfor er det stærkeste ledelsesmæssige argument for de nedskæring, vi skal i gang med, skal foregå på P3. Mange direktører mener, at vi burde nedlægge P3, som er ødelæggende for DR. Mens de ikke forstår, at vi nedprioriterer provinsen, som er positiv over for DR, ikke? Klar. Jeg ved godt, det er svært for dig. I morges var jeg så i skudlinjen for det var pludselig mit ansvar, men du skal have besked om direktionsholdning. Jeg nævnte. Han til min bestyrelsesformand, at jeg løbende havde en fortrolig dialog med dig om tingens tilstand. Hvad er dig, Kenneth? Og jeg har også indtrykket, indtryk af, at bestyrelsen og vidst, at Lukkek tog det meget seriøst, men at problemet måske lå hos Anders Nunn. Det er der skrevet. Og jeg tror, at det er forventeeligt med det der, Jack Johnson forventede, at det viser sig, Anders. Nå. Det viser sig. Du har jo kaffe med Kenneth. Ja, jeg har det der hedder uformelle drøftelse ja. med, med vores generaldirektør. Og Kenneth? Ja. Han har tidligere, har Jens så fortalt mig af. Jens? Ja. Det har jeg ikke vundet. Jamen, skal jeg fortælle? Ja, fortæl det. For et halvt års tid siden, før vi flyttede ud i DR-byen, altså før p flyttede herud, ja. var vi til et, et stort møde herude, hvor at vi skulle vises rundt og se vores nye lokaler og sådan noget. Ja, ja, ja. Og så var der en lille pep-talk af ja. Kenneth Plummer. Ja, ja. Og den var rigtig positiv, og han var glad for P3, og det hele gik fint. Ja. Men han havde bare en lille bitte anke. Og det var, vi spillede simpelthen ikke Jack Johnson. Det har vi da gjort. Om du Nej, men det er før vores Før vores tid. År Nå, ja, okay, ja, ja. Så er det vildt andet, at jamen, det, der så sker, det er, og jeg, jeg kan godt lide plommeren. Det må jeg sige, det kan jeg. Ja, det er meget rart, Det, der så sker, det er jo, at til det møde for et halvt år siden... Ja. Han, I spiller for lidt Jack Johnson. Ja, ja. Så har, ser han muligheden... Du tror, jeg er, blevet, er jeg blevet manipuleret? Ja, helt vildt. Vi er blevet manipuleret. Han er først manipuleret dig, så er du manipuleret også, hvilket du ikke vidste, du gjorde naturligvis. Nej, det er klart. Kan du se det? Det har jeg slet ikke tænkt på på den måde. Han sagde, han godt kunne lide Jack Johnson. Det er sjovt, når han går til møde, med vores chef kommer han i Jack Johnson t-shirts. Og vimpler. Jack Johnson vimpler. Det er der jo måske også rigtigt nok. Jeg har faktisk godt set ham sidde i sådan en Jack johnson trøje. Jeg har ikke tænkt på det på andet, som end at han bare var glad for, øh, for, for Jack Johnson. Nej. Jeg har slet ikke tænkt på på den måde, at det var noget manipulerende. Men du Vi kan også har se, hvor spillet det han mod. Mod. Vi har spillet meget Jack Johnson. Det kan du godt se nu. Det er da ren pression. Jeg har da også en med i dag. Det bliver jeg da. I så faldt den sidste. Jamen nej, nu tør jeg slet ikke spille den. Nej, vi skal stadig godt spille den for ham. Jo, men.. men, men... Skal vi begrunde under for den slags pression? Nej, men jeg forstår ikke pressionen. Vil han have, at vi ikke skal spille det nu? Nej, nej. Eller vi en virksom. Jeg tror gerne, at have stadig vil have spillet det, men jeg forstår bare ikke den pression, der er i form af. Jeg altså, bare... mig Tænkt eksempel. Tænkt eksempel. Det er for helt tænkt. Du tænker ja, mig noget. Ja, ja. Lad os sige, Brian Mikkelsen. altså han er kulturminister, ikke, så han er sådan set vores øverste chef, ikke. Ja. Han sender en mail. Altså det er helt utopisk. Altså det er jo utopi, sender en mail. Til en generaldirektør, altså ikke, som kunne være kendt, hvor han så skrev noget, der handlede om noget musik, vi spillet, eller noget, der er blevet sagt i... Nej, det vil ikke forekomme, fordi det ville være indblanding hele... i det redaktionelle. Det er det, jeg mener. Det er ja. jo helt utænkt, at det skulle På ske. På samme det. måde kan Ken Plommer heller ikke blande sig i det redaktionelle. Han er jo administrerende. Han det er det, det. er lige det. Ja. Det er også der, hvor jeg slet ikke se set det Det er jo bare uformelt. Hvis jeg nu uformelt siger til dig, at jeg, jeg synes, at den V-udskæring ikke klæder dig, mm. så vil du heller ikke se en pression. Nej, nej, så er det jo en samtale. Så er jeg bare blevet ked af det. Du er blevet ked af det. Ja. Men det er også lort, det du er ikke det nej, nej, nej, nej, Nej, nej, nej, nej. Hvis du synes, den er grim. Vi tager en Jack Johnson-pause. Ja, det vil jeg. Ja. Den der mail fungerede ikke særlig godt. Det skulle vi måske det snakket inden om. For den hemmelige relationsmedlem har skrevet den her mail, og så skulle det være samme mail som på en mail, samt Vi skulle bare lige have inden. Nå, men jeg synes, det kørte fint eller? Jeg synes også, det kørte fint, ja. indtil du udrætte det nu her. <laughs> Ej, det var lidt løgn, Anders. var det, det sagde tiere. Ja, det var så tiere. <laughs> det skal sgu da, så tiere for helvede. Åh, <laughs> oh, mand, og der fik du mig. Og er, det, er, det, er det den 1. april, eller hvad? er Det en skæg, eller hvad? Det er da for tosset. Det er så tiere. Du med... Det var jeg øh, nok sige, jeg øh, har vi lige putt med væk vin. Sidste uge i Storbritannien, og i dag, eller i går, var den så refereret danske medier en liste over farlige stoffer. Mm -hmm. Altså øh, heroin, øh, indtager naturligt en førsteplads efterfulgt af kokain, de kreativt foretrækte dødsrute. Og så går det altså ned ad aller, aller, aller længst nede. På listen? På listen. Øh, lige over alkylnitrater, de såkaldte poppers, der har vi jo kat. Puppels. Puppels. Mm -hmm. øh, og Kat, af øh, mange, og ikke mindst mig, har jo troet, at det var et, øh, et øh, en form for... Skal det var Nej, det kløede. Nå, okay. Øh, en form for... Jamen, <laughs> man bliver sgu da urolig. <laughs> Anders, der er jo webcam på, mulige, nå, måske, ja, der den. Øh, og måske lige at Og det kommer jo først om 20 sekunder, så de kan faktisk nå at tænde for at se dig arrangere kronjovælerne. <laughs> øh, nej. pus e tøj. Det, der sker, det er, at jeg troede, det var det der stats for Somalia drejede sig om. Men ja. du viser sig, at dansk sprognævn har været inde og sige, at kat staves uden H. Og så kan jeg ikke se andet end, at så er det kattens verden, der er ansvarlig for det her. Fordi der bliver smuglet 2 to ton kat om dagen ind over grænsen. Og det æder med en stor kat. Havde jeg set det som to tons katte, så har jeg sagt, okay, det er noget med noget kendt halvøj, der har kørt af sporet. Og det må man have styr på. Men en kat på to ton, det er fandeme øh, for meget for mig. Jeg har en hel familie, der har galopperende allergi, mm. og jeg gider ikke, at hele Sønderlanden oversvurrer, af det stads. Og derfor vil jeg godt bede dig om at ringe op, så vi kan få sat en, uh, en prop i den. Og det er, er naturligvis altså, til kattens værn. Sidste år blev der afstøjet 3.388 kilo kat. Velkommen til kattens værn. Tryk oh ja. 1 på kontor. Tryk til 2 på katteinternet. Tryk 3 på dyrlægeklinikken. Nu. Ja, Tryk 4 for information okay. og åbningstider. Kom nu. Har du drejeskive telefon? Vent ventet. Tak. Har de har de drejeskive? Har de IP telefoni? Så har vi jo så kan vi ikke trykke noget, så vi venter bare. Du har ringet til kattens vi har telefontid mandag til torsdag fra klokken 10 til 14. Årh, hvor snedigt. 12 og 12.30. Men, men prøv lige at... Internatets telefontid er mandag til torsdag fra klokken 10 til 13. Årh... Oh. Står lukket mellem 12 og 12.30. Ja. <laughs> åbningstid for formidling af katte hmm. er onsdag og fredag fra klokken 13 til 18. Oh. Samt hver den første lørdag i måneden fra klokken 13 til 16. Formidlingen kan det, det? har åben mandag, tirsdag og torsdag fra klokken 8 til 15. Den kan vi også tage. Hvis du finder en syg eller kvistet kat, så <laughs> den har du den 10 20 30, 30. Finder du et nyfødt, moderløse killinger, så bring dem til nærmeste dyrlæge for human aflivning. Hey. Katten <laughs> svært betaler for aflivning. Men prøv Hvis der er en mor til killingerne, så ring til katten svært. Men, men, Alt henvendelse omkring øremærket og chipmærkede katte kan ske, til det danske katteregister på 70 27 04 47. Ja. Tak for din henvendelse. Bare fordi man har drejeskive telefon, så skal man sidde og vente <laughs> og få alt det her info. Men der var ikke et ord om, hvis man har... Øh, øh, kat. 2 to 12 kat. Hvad kan vi så gøre? Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik en ind i dag, så det ikke var os selv, og så lavede sådan noget provorato, hvor folk sad og tykkede kat. Ja, men vi skal ikke, fordi det er ulovligt. Ja, det er jo mega ulovligt. Og der, er også, og der er masser af ting, man får i munden. Hvordan får du en to-ton kat ind i mundhulen, Anders Beinhold? Det er hele et sejler. Der er ingen styr på det her indslag. Ring til nogle dyrlæger. Du har, 12, du har to om dagen, Anders. Hvis det var en ton kat om året, så kunne jeg godt øh, overveje at lade den passere. Men hvis du to ton kat, et Lys. stykke om døgnet. Hvor mange døgn skal der så gå, for at man ikke kan se Sønderjylland for pels? Senior kat. Jeg vil ikke have en seniorkat. Jeg vil have nogen, der har forholdsregler over for meget, meget store katte. Det sidste nummer, vi fik på telefonsvaren, var det ikke noget med registrering af katte? Nej, 70-10-20, tror jeg. Er jeg. Er ikke ikke nej, 70 27 04 47. Jeg går ikke ud fra, at man går ind. 70-27-04-47. 70-27-04-47. Det er helt sikkert ikke nogen, der kan hjælpe os med det her. Nu prøver jeg at bare at ringe op, det er det helt sikkert ikke, det er sådan en vagttelefon eller et eller andet. Så er der bare nogen, der siger, at ja, det er kattensværn øremærkning. Hvorfor? Hvad så, hvis vi har Og rimelig stort øre. Det er udlandet, kan jeg være. Det er danske register. Hej, det er Anders Lundmassen og Anders Breinholdt inden for radioen. Øhm, Goddag. Goddag, er du i radioen, og vi ringer kun fordi, vi vil høre dig, hvis man har kendskab til en kat på 2 ton i Sønderjylland. Hvordan gør man så med hensyn til øremærkninger? Ja, det er godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det skal være noget af en tang. du skal bruge til en kat på to ton. Det var mit første spørgsmål. Og var det én kat, så kunne man... Men det er altså en kat om dagen. Til synlædende, og jeg ved ikke, om man i katteregisteret er viden om det her, så bliver der shrulet to ton kat om dagen ind over grænsen. Det er katte, der ikke er mærket. Ja. Hvordan stiller man sig som sønderjøde, hvis man er medlem af en eller anden civil baglandspatrulje eller noget andet nationalt? Øh, hvis man finder disse katte med hensyn til mærkning. Skal de mærkes efter samme forholdsregler, eller skal man gå ind og sige, det her det er for stort for os? Og tilkalde en problem er, at der ikke er nogen lovgivning om, at katte skal mærkes. Jo. Nej. Det er jo det, der er Øv. Øh, Hvor er det, vi, det er vi der er så henne? Lov det, Jamen, det, er jo det. det er jo det. Der mangler en lov i Danmark, der siger, at alle katte skal øget hasveres, eller tip mærkes. Jeg har en seniorkat, kat, og øh, hvis man skal have sin kat med til Bornholm via Sverige, hvad gør man så? Kan man det? Altså jeg ved, så... med hunde er det jo... Hvis du skal via tvær, så skal du så skal igennem ja, det, der hedder Fødevareministeriet nu, for, for lige at få de regelsæt, du skal bruge, okay. før det hedder Vittorinærdirektoratet. Ja. Og, ehm. og man kan ikke uh, tape den fast til kroppen? Ja, man kan prøve. Så har jeg er lige tidspørgsmål. sidste spørgsmål. Okay. <laughs> Hvis man ringer til jer med drejeskivtelefon? Ja, så kan man komme igennem, eller Nej, kan... jamen det er fordi, når man ringer til katten svær, der får man nemlig at vide, hvis man har drejsskift telefonen, så kan man, så skal bare, man bare vente. Men Også. hos jer, der kan, ja, altså. komme igennem, der kan man godt komme igennem. Der kan man godt komme igennem. Det er jo det, der adskiller de professionelle farmatørerne. Ja, Katteregisteret, ja. mine damer og herrer, er et, et sted, hvor man kommer igennem. Tusind tak for din tålmodige medvirken og, og held og lykke ja. med mærkningerne. Jo, tak. <laughs> tak fordi at vi måtte ringe. Ja, tak. Hej. Det er vi ondt Hej. Hej. Om lidt, så tror jeg, vi skal have Så grøn. tror jeg, at det skab står på det her hotel. Ikke? Oh. Det er i dag den 27. marts. Der går snart løn ind på konton. Yeah. Det er 1. april. Man skal gå og lave og gækkersbags med hinanden. Og vi er blevet trukket en dagløn for en øh, overenskomstmæssig arbejdsnedlæggelse. Og det er allerede nu, at man begynder at kunne sende de første gigebreer ud til folk. Jeg har fået et i morges, eller min datter har fået et i morges. Så er det jo ikke tegen ikke dig, der har fået det. Ej, men hun er fem måneder i dag, i øvrigt. Hun fylder fem måneder i dag. Tillykke. Tilykke. Og hun færder jo ikke en bjælde af noget som helst. Så... Hun kan ikke tykke det påske. Ikke? Men i virkeligheden tror jeg, hun nemmer kunne finde ud af, hvem der har skrevet det i mig. Jeg er dårligt til det. Når er mange prikker der. Predet er sind for at Ja, så ved jeg godt, det der. Så kunne det være med storbror. Ja. Men, så ude på kuverten, konvolutten, der er det skrevet, og det er der, den bliver vild, ikke? Ja. Der er det skrevet med skrivemaskine. Uh. Ikke noget med en computer og en label, der spiller ud igennem en printer og sådan noget. Det er skrevet med skrivemaskine, og, og jeg, jeg ville kende min familie dårligt, hvis jeg, der var nogen af dem, der lå inde med en skrivemaskine. Jeg mærket brother. Ja, eller IBM, den der store kule. Ja. Har de telefon Så benytter skrive skrivmaskine. <laughs> <laughs> øhm, så det, jeg vil bare æ, sige med det, jeg kan ikke finde ud af, hvem det er. Nej. Det har de sikkert løst. goden mysteriet du til skatten hvad? derhjemme. Hvis der er en derude, som kender en i køgeområdet med en skrivemaskine, så send det. Ja, ja, hvad ja. Ja, for nemlig nemlig nemlig, ja. ja. Fordi hvem ved, måske har naboens genbogs og fætter, end, æ, og så har man sat sig ned. Det drejer sig om ikke bare ligegyldigt, det er et påskæg, og Anders Breinholt, som vi jo lige var inde på, er blevet trukket dagløn, så derfor så er der altså ikke så meget på konto. Og du kan jo blive fuld af, af sådan en lille flaske likør, chokoladelikør, der der ligger i, det bliver du. Det kan jeg sagtens. Anders, jeg færgen ikke. er i havn har få minutter. Hvad var det? Det ved ikke. Anders, det er en helt speciel fyrs fødselsdag i dag. Ja, det er. Det er en helt speciel fyr på alle måder, Ville Jønsson, øh, øh, vel, det man kan kalde øh, det, det stemningsmæssige omdrejningspunkt i gasolin. Bestemt. Øh, har, har fødselsdag i dag. Han øh, bliver 47. Tillykke, Ville. Ville er jo halvt færdigt. skal blive ikke mere end 47. Nej, han holder så utrolig godt. Der kan nu købe spiritus <laughs> i færgen. Der kan nu købe spiritus <laughs> i kafeteriet. I øvrigt, nu ser du kø, og apropos kø, så er der jo en forbindelse mellem køge og øh, rønne. Øh, natfærgen har de banket ja, ned til rigtig, køge. Ja. Øh, og og, og, og så tager, når vi taler Bornholm, så kan jeg ikke lade være med lige at komme ind på, at der jo er et skib, der er ind i Bornholm. Øh, og der er vi nu her lige over midt af besluttet at sigte skibsføreren for Spiritus Sejlæs. Okay. Det kan jo ikke være svært. Benjamin fra Køge skriver. Vi har vi har skrivmaskinen. <laughs> så den skridt, vi skriver. har en skrivmaskine, den er gul. Men han kender ikke din datter. Hvor mange prikker skal der gættes? Min datter bor jo i Køge på et hjem. Så kommer vi to timer om ugen, for vi få lov til at under, under, under opsyn. Mm. Det, man skal tænke på, hvis man vil tjene rigtig mange påskeæg her i påsken, det er jo at, at gøre det, som Anders' såkaldte ven har gjort. Det er at sende påskeæg til folk, man finder i de gule sider, som man aldrig nogensinde har mødt. Så har de ingen chance for at vide, hvem man er. Og så går der 14 dage, og så begynder man altså at ringe rundt. Og så, så er det bare at sige... Og starte for den ende af at sige, ved du hvad, du ved ikke, om jeg er. Jeg har sendt dig gæggebrød hit med postgæg. Så kan man jo få x-ansat postgæg. Der er jo ikke nogen chance for det. Spørgsmålet er, om vi i morgen... Jeg kunne ikke helt rent ud, så snakker bare videre, for, ja, vi videre. Om vi skulle sætte os ned i morgen og lave gægbrev og sende ud til en helt tilfældig... Det gør vi i morgen. Pistene på de højde. gule sider. Ja, på de gule sider finder vi en. Det gør vi så, ja det gør vi. Men så skal vi ikke sige det her, vel, fordi så... Whoopsie. Jens, ja. gider du huske det her til i morgen? Ja. Hvis du husker det, fordi du har ikke husket at få fat i vores, uh, square dancer, vel? Men Jonas hænger lidt. Nu falder min højtelefon ud. Ja. Øh, det jeg bare vil sige, det er. Er der en, der vil komme... Til morgen skrivemaskinen herhen. Vi skriver gægebrevet herinde ja. med skrivemaskinen. Ja, og drejer knap telefon. Drej skive, ja. Ville, Anders øh, det er du vil Jønsson. Ville selvfølgelig. Nej, jeg kender ham jo ikke. Andet end. Øh, jeg har lavet et radioprogram her ham i og nu lyder det rigtig blære om mor og kan dengang. Du sagde også, at jeg skal da blære lidt, hvis vi snakker med Jensen. Ja. Og det synes jeg, du skal. Har det noget med maven? Er det mavesyre Anders? Ville Jønsson spillede jo med Peter Sommers Banks. Og da jeg stoppede en gang på radioen, ja, jeg kom tilbage i frød. Og øh, da jeg stoppede en gang, der holdt jeg det sidste afskedsprogram. Det er meget fedt egentlig, det, man så kommer tilbage et halvt år efter, men okay. Øh, <laughs> på Skanderborg, som sådan en uh, slutning, kæmpestor musikquiz. Frank Sinatra. Og der var det ene hold, var en, der på Marcin Bunde øh, og Søren Rislund. Det andet hold var Simon Kvam og Christian Ris for Nephew. Og det sidste hold, det var Peter Sommer og Ville Jønsson. Ja. Og den her quiz kører, jeg var meget det, hey, Ville Jønsson har været med i gasolin, Ja. Det bliver ikke større, og i øvrigt er også en fantastisk ren faktisk. Spillede jo ja. også med Sort Sol, inden han spillede med Peder. Nå, hvorom alting er, ja. så bliver det hverken værdig bedre, End. at følgende sker. På et tidspunkt, så øh, Simon Kram, han finder jo på at helt en gavstring. Han finder bare for fordi at fordi Fordi på Skærneborg Festival, lige bag hvor P3 sendte fra dengang, der lå der sådan en gøjlerbar, der kun spillede dansk topmusik. Pas på den knald røde. Og så havde de opfundet en sang til mig, som så var at pas på den knald røde radiovært. Og det var... Det var meget sjovt, men det, der var det sjove ved det, det var, at Vili Jønsson sad og sang med på den. Ja. Og det blev jeg stolt over. Og det kan jeg ja, hmm. Kan du sige, at du var der i? Jo, jo, jo. Det var. Jeg kan huske det lige så. Lige du var så der, ikke en skid. Jeg var der sku, da jeg, jeg så det fra siden. Du var ude sammen med din nye ven, Jona. Jeg, jeg tog billeder. Så fandt den der. Uh, kan du finde uh, den? Mens Jens finder billederne, ved. så synes jeg, vi ah, skal hylde uh, Willy med uh, en af de mange sange, han skrev til Gadslinde. Den mest downloadede podcast, næsten i Danmark. Ja. Yeah. Næsten. Så godt som Det er jo sådan, at hver evig eneste dag, mandag til fredag, der udgiver vi vores podcast et lille resuméer-programmet Ikke nødvendigvis det bedste, heller ikke det droligste. Det er bare et resumere af, hvad der skete i programmet. Vi har ikke så meget musik med, okay. og det er som ligesom det der hele idéen, så kan man høre det. Og jeg kender flere, som er kommet og sagt til mig, Hey. Hey, har de sagt. Når jeg sidder i flyet på vej et eller andet sted hen. Så hører jeg altid os podcast. Altså, ikke nødvendigvis nyeste, men så er der underholdning. Så ja. hvis man er tit ud at flyve, download os podcast. På samme måde også med tog, bil. I care. No. Anders... Øh, men der er konkurrence øh, på øh, podcast-hitlisten mm. om hvem, der er den mest øh, downloadede. Fordi hvis man ser ind på iTunes for eksempel, som jo er det eneste og sted, hvor man kan se øh, en download-historik, øh, jeg kan forstå, på iTunes er det jo ikke de mest downloadede. Det er vist abonnementer abonn eller sådan noget lignende. Jeg kan ikke huske det. Eller hvad er det egentlig, det, er det mest hentede? Jamen, ja, vi, vi gik jo bare ud fra, at det var de mest downloadede, der lå, som øh, mest downloadede, når det nu er noget, det, de skriver. Der var en, jamen, øh, der var en lytter en dag, der skrev, at det var noget andet. Det er også ligegyldigt. Jeg faktisk. tror, det er mere statistik over en periode eller et eller andet. Men øh, det kan være, at måske vi skrive ind igen, hvad det var. Det gik ud på. Jeg vil bare lige øh, læse en liste op. Det er bare, jeg bliver så glad, når jeg ser den, nemlig. Ja. Øh, vi kan tage iTunes-listen bagefter, ikke? Ja. Den har du, ikke, Anders? Ja, ja, den 42. Øh, 40. mest downloadede, altså 40. mest downloadede, altså også den dårligst downloadede kan man sige. Podcast for Danmarks Radio, Det er mennesker at tro. Nå, ja, det var ikke så godt for regionen der. Tjenesten er nummer 25. Flot. Ja, det er flot. P3 formiddag. Ja, det er jo så uh, Surferbøg og Christinas program. P3 formiddag. Det er 16. mindst. Ja, mest downloadet. Ja. Men uh, nu skal jeg ikke være så kæk. Nej. Fordi kommer vi op i uh, der, hvor det virkelig gælder. Top ja. 3. Top 5. Lad os tage top 5. Der er harddisken, ikke? Mm -hmm. De downloads i januar måned, det her. Harddisken, som normalt er den mest downloadede iPod, per, eller, oh, tak ja. til Apple, okay. podcast. 17.936 har haft downloadet den i januar. Okay. Nummer 4, orientering 20.777. Læg med til 20.778. Nummer 3, de sorte spejdere. 30.807 downloads i januar måned. En måned, hvor vi jo ikke kun sendte 14 dage. Hvor at Mads Monopolet... Sendt fire gange. Ham fra... Hvad hedder det? Godaften Ja. Mads og Monopol. Næh, hvad hedder det? På fjern... aftenshow Ja, ja, ja. Han er jo afvært. 37.508 downloads. Oh. Jeg ved ikke, hvad Iliaden er. <laughs> den der har vundet. <laughs> med den, der downloadet med 43240 Jeg gider ikke godt stoppe det. Jeg ved ikke, hvad det er. Men når man så. Øh, så, så vi er nummer tre. Det er målt over de 14 dage, øh, som man havde mulighed for at downloade vores enige podcast, eller i hvert fald ny podcast i, i januar. Og Andersen, massen. Ja. Jeg vil da godt lige vide på, at øh, vi ligger nummer et. Oh. Det skal når... du ikke være sikker på. Når øh, februar er slut. Vi er i meget hård konkurrence, og jeg ved, du har forberedt lidt med hensyn til, hvem det er, vi konkurrerer mod. Ja, fordi lige netop pt i dag kl. 15.25.37, øh, den her øh, i dag, marts 27. marts, der ligger vi faktisk nummer to. Vi er bagefter Best of YouTube, men vi er foran tjenesten, og vi er foran nyhederne på TV2. Men det er jo på, YouTube, på, på iTunes, ikke? Ja, der er vi på iTunes, ah. så det er jo lige et, et tværsnit. Men hvis man går lidt længere ned på listen, så finder man jo artigheder, man ikke havde drømt om, mm. øh, af folk podcastede. Blandt andet på øh, det, der hedder 19. pladsen. Ja. Noget, der hedder Gør det selvudvikling med rongsted NLP og Coaching. NLP, er det ikke det, der er blevet beskyldt for mange igennem tiden? Jeg skal ikke beskylde for noget. Nej, vi beskylder ingen. Men så er det. jeg er blevet, blevet beskyldt af andre for at være... Tosserier. Det råder lidt rigeligt med perlen. Ja, det er noget med, nej, det er noget, mange er meget begejstrede for. Det er forskellige øh, måder at, at hendrive tiden på, øh, hvis, man, øh, hvis man godt kan lide at snakke med sig selv. Og Jens, du har fundet et godt, øh, godt afsnit? Ja. Yes. Fra øh, det er den 19. mest downloadet det det godt, podcast? Og nu? Oh, det var lige. Fra den uh, 19. mest uh, downloadet podcast. Ah. Uh, Podhead, Rongsted NLP og Coaching. Mm. Det er en øvelse i åbne spørgsmål. Okay. Ja. Vil vi høre det. Ja, ja lad, os hører dig. lad os bare springe lidt ind i det. Ja, det gør, gør vi da det der. Denne gang, så tager vi fat i samme problem, udfordring eller mål, hvad du nu vælger at kalde det. Og så stiller vi åbne spørgsmål. Okay. Mit første spørgsmål er, hvad er der vigtigt ved at få løst denne her udfordring, eller at opnå det her mål? Hvad tænker du om det? Hvordan oplever du det vil være, at... Være i mål eller at have løste. det? Hvilke ressourcer har du brug for? Hvem kan hjælpe dig? Hvorfor kan du søge noget støtte? Shut the fuck! Kan vi springe lidt mod slutningen? Ja, prøv at køre hen mod slutningen. Held og lykke med det. Tak <laughs> skal du have. Sådan øh, kan, kan man... På det.dk. Nej, nej, nej. Çi, çi, çi, çi, çi? Der kan man altså, hvis man har lyst, gå ind og, og, og finde... Og jeg sad i går aftes og brugte... Og det er jo gratis. Spild min tid. Ja, det er jo nemlig en gratis podcast. Og vores er jo bestemt også gratis. Helt sikkert. Og øh, man kan bruge sin tid på at gå ind og, øh, og downloade des lige. Jeg vil og, sige, det er jo ikke alle, der er gratis. Det er jo lige meget. Nej, nej, nej, nej, men de fleste er dem, som ligger i top højt. Det de, ja. er det, det er gratis. Ja. Ja. Ja. Og, ja. og det er, det er en rigtig god idé. Altså... Men høj, jeg synes lidt, at når man går med sin MP3-afspiller, sin iPod, eller hvad man nu går med, mm. så er det altid det samme, man hører i den, synes ja. jeg tit. Og der er da være en rigtig god idé at gå ind og abonnere på noget der, og, og, og få det varieret lidt. Og det er overraskende nemt at, mm. at sætte op. Det er jo ikke sådan, at man skal ind og have eksamen for at kunne... Øh, man skal bare trykke på tre knapper, så kører det. Og imens vi sætter musikken på, og... og og alt egentlig under fred og ro. Og kernen kører, så siger Jens, Æ, som jo er vores webmaster. hvad er der galt med det der PLN, eller hvad det hedder. NLP. NLP. Hvem, hvem er det? Hvem hvad har du egentlig hørt om det? Ja, hva, hvem Jeg <laughs> Anders bare no, sige, lidt, anders var lidt, og jeg synes, det er en meget sympatisk måde, du siger på. Jeg har bare hørt noget en eller anden gang, der var noget. Jeg, jeg vil ikke gå længere ind, i fordi jeg kan ikke huske det. Nå, ordentligt. Og det var også men, derfor, jeg i radioen ikke begyndte at sige præcis. det er noget med at det for at din hjerne op og sådan noget. Præcis. Men det synes jeg bare, at jeg engang har læst. Ja, ja, og, men det, og, og så Jens bliver med at det at du har læst om Crazy Daisy Jens, bliver vi med at ligne lidt en, som, uh, hvor man har jogget på hans, hans mad, eller hans, hans iPod, eller sådan noget andet. <laughs> Og så, så Anders, så kan du ikke lave med at spørge hvorfor spørger du om det? Så siger Jens, jamen jeg har været st støm åber Jeg <laughs> <laughs> Har været simpelthen med i stormtroop NLP, og det vil synes, da er interessant, at vi er nede. Hvad hedder NLP. NLP. Ja. NLP? NLP. Og før du går i gang med svaret, kan du sige, at jeg har, hvis man googler NLP og FUP sammen, så får man 44.500 hits. Hvad får man, hvis man googler Anders Lund Massen og fup? Der får man ingenting. Så ingenting? Man, så skal jeg prøve her, mens du det er svarer. Også meget. Svar dig på det, min ven. Jens, hvad Anders Lund massen har heller aldrig sagt, øh, at han kan hjælpe med at coache dig frem i livet og alt muligt. Det kan det her. En fortæl, time, så kan man komme over sin angst. Et fortæl, fortæl, et, hvad det er, at du er blevet uddannet. Eller først fortæl, hvad er NLP for noget? Der kommer 14. NLP øh, står for Neurolinguistisk Programmering. Programmering, her er det operative ord. Nogle altså, kan vælge at sige noget, neuro, psykologi. Neuro, det er noget med hjernen. Psykologi, noget med at fuck hjernen op. Ja, og linguistisk noget med sprog, ikke? Ja. Og det vil sige, at Så hvor, du taler hvor, en masse vil... til andre folks hjerne, og fucker dem op. Okay, og hvilken, hvor kommer hvilken... fuck op ind i NLP? Det, ja, programmering. Jeg er, bare, Arnes, jeg, er bare, eller jens, jeg er bare kritisk omkring det. Ja, har så okay. overbevise mig om, at det er rigtig godt. Nej, det har ikke på. noget ønske eller behov om at overbevise overbevist om. Altså, det, han med, har... det han er i gang med. Det han, han er i gang med en LP nu. Anders, på, han går i gang med det der. Prøv høre, han bruger dit sprog imod dig. Jens, jeg skal høre, hvilke steder er du på? Hvilken, hvilken enlightenment level er du oppe på? Ja, har du købt en stor pakke? Jeg har... Ja, du nigger det mest der med lønsæk, hvilket betyder øh, trin 5. Går du også i taglige bukser og, og melder dig ned på Vesterbroggad? Så hvor du øh, inde I Jernbanegad, ja, ind i Museumsbygningen, <laughs> og så sover du <laughs> den om natten. Ja, ja. sammen ja. med din romanske kæreste, som du ikke har mødt endnu. <laughs> men, men det er meget spændende, NLP. Det er meget Det kan du, kæft, kan kan du mere med. op om. Nej, Jensen, det handler om... Nej, øh, øh, øh, øh, øh, så og jeg holder os mund nu, og vi lader være med at råbe munden på hinanden. Og så får du lige et minut, eller meget, fem minutter, hvad du har lyst til at bruge på at fortælle om, hvad det er og hvorfor, et, du har taget uddannelse, <laughs> og to, hvorfor, at det kunne hjælpe andre. Hvorfor? Ja, værsgo. Ja, NLP øh, blev startet i 70'erne af Grinder og Bandler, som var to amerikanske psykologer, jeg tror, de var, som øh, satte sig for at vide, hvor kan det være, at nogen er bedre til deres felt end andre. Så de øh, tog ud og øh, studerede dem, som var rigtig gode psykologer og terapeuter, og fandt ud af, hvad det var, de gjorde, godt. Øhm, og så fandt de ud af, at det kan man ø, gøre i forhold til alle mulige ting. Hvis man har et eller andet mål, sige, at jeg vil gerne være ligesom Anders Lund Madsen, så kan man sige... Det er svært. Men man kan begynde at studere Anders Lund Madsen og sige, hvad gør han? Hvad er det, han gør så godt? Øh, og så kan man begynde selv at, at være bevidst om at, at gøre nogle af de samme ting, for man også kan blive en god radiovært. Uh. Øh, så det handler meget om... Øh, der, der er mange forskellige ting i det, men en ting er at... at, at, at, at, at Modellere at finde ud af, at det er en, der er god til det, og er god kan lære noget af vedkommende. Det er bare en lille del af det. Jeg vil sige, at jeg overbevist, Anders. Ja. Hvad med dig. Jeg? jeg har et citat her okay. fra en rigtig god psykolog, som har sagt følgende. NPL er avanceret hundetræning. Eller NLP. NLP. Er avanceret hundetræning for mennesker. Det kan man måske godt kalde det. Nå. Men, men det, tror du, at uh, uh, er Men det er jo ikke en, en ej, men Jens, Jeg vil bare lige sige, tror du grinder og Giser der, de er. <laughs> tror du, de rige dag. Jeg tror, de er rige. <laughs> ja, tror ja, du, ja uh, det er jo sige, nu at sige så meget ved det jeg siger, der er ikke nogen skam i at tjene penge. Overhovedet ikke, men må jeg spørge. Og bare øh, i at man ikke kommer med på bolig så der er der ingen grund til at blive. Jeg skal bare spørge, Jens. Hvad har du betalt for det? Øh, Indtil videre, hvad har du brugt? Jeg har brugt 20 klik. Hold op. Og der vil jeg da sige. Fororsæt min dreng. Ja, tak. Hvad, hvad er det næste, du kan blive? Så kan vi øh, over... Øh, Konstabel. Præst. Vil, bruger, gas, du gange, bruger du nogle gange os? Altså, uden vi ved det? Mm, I wouldn't know. Jens, kan du tage en børnoptager med på kursus næste gang? Bare lidt. Vi giver, vi giver passerne. Jamen, jeg er færdig med kurset. Helt tæt. Så skal vi finde et nyt kursus. Det var det i den år. Jamen, jeg sidder og ryster over. Debatten raser jo i studiet. Ja, det gør den. Og det er dejligt at være viden til en demokratisk proces. Desværre, som så mange andre demokratiske processer, er den jo baseret i en vis grad på ting, vi ikke ved noget om. Og der tænker jeg både på Jens og dig, ja. som jo i øjeblikket har det, der hedder en reel diskussion omkring NPL. Som ja. jeg troede jo var den nordamerikanske hockeyliga, men det er <laughs> det viden er det så sig ikke. et øh, psykologisk øh, teknik. Jeg er ved at sætte mig, jeg vil sætte mig ind i det nu. Jeg tror også, vi er næsten nødt til at love, at vi vender tilbage til dette ja. øh, komplicerede emne. Også fordi, at, at Jens jo, øh, viser sig at og, og, og, og, og rumme ting, vi ikke aner. Øh, og som kan vise sig at være fantastisk eller uhyggeligt. Det er jo det, der er det spændende ved mennesker. Nu skal vi til at spille tillidsbængo. Men før øh, skal vi nemlig... Ja, skal vi nemlig. Og må jeg ikke sige noget jo. i den her forbindelse? Ja. Kære lytter, Tillidsbængo bliver ikke gennemført, hvis det er, at du ringer ind før tid. Og vi kan jo se dem, der ringer ind. Og jeg ved godt, jamen, det, var... det er som trusler. Nej, oh, nej, nej, nej. lad mig nu tælle færdigt. Jamen. Jeg får aldrig lov til at tælle færdigt, inden du afbryder. Okay. For hvis det er, at der er alt for mange, der ringer ind, inden vi egentlig starter quizzen, så er der ret stor chance for, at vores telefonsystem går ned. Så ring først, venligst, når vi siger nu. Det var da ikke for en trussel eller forkert, var det? det? Jamen i går blev du sur over, at vi ikke kunne have handle lytter igennem, som vi havde lovet, og vi brugte det alt for meget tid. Så bliver jeg nødt til at sige det her. Er det en god øh, det, altså, det er jo ikke, fordi det er din fejl, men det er fordi, at øh, det er et spørgsmål med mandens kamp mod teknikken. Og jeg er sikker på, at teknikken skal bebrejles for det her. Men det, der sker, det er, at der er de samme 10 øh, fiducier, som ringer ind meget ofte mm. til Danmarks i det hele ja. Som øh, jeg godt kan forstå, at øh, de medarbejdere her, dig, som sidder med skærmen, jo, har arbejdet med station overfor. Det, der sker, fordi at du jo er en rødtop. det er, at du øh, måske også, øh, og det vil jeg sige, at det er noget, der kan gøre ondt på dig, men det kan jo godt være, at du øh, i en vis forstand øh, rent øh, menneskelig, og det er fuldstændig forklarligt. Og igen en smule på teknikken, hvor jeg øh, flere gange har bemærket, at du har forsøgt at trykke fingeren igennem skærmen, for <laughs> at, at lave det, der hedder hang-up. over. du det, skikke. Der er slet ikke nogen, der ringer ind nu. Så, Så nej, hele missionen er lykkedes. det er jo Anders ingen der tør. Fordi at du, de er jo redselslagende for, at du ved, hvor de ringer fra, og derfor opsøger dem, når programmet er slut. Ja. Øh, det kan godt med, være, at du har Vores hjernevasker, som jeg forstår, vi har hyret som producer. Ja, det, jeg gør, det er, at øh, jeg simpelthen læser folks navne op og deres telefonnummer, hvis de ringer ind før i tid. Ja, men jeg tror slet ikke, det sker, fordi det, vi skal nu. Vi skal jo øh, have en quiz, som jo er øh, et, et, et, af de, et af de positiveste elementer i denne her verden, øh, mærden, hvor folk kan finde. Øh, og må jeg sige noget? Ja kvisten uh, er, <laughs> er bygget på NLP-metoden. Vi har betalt 20.000 for at få lov til at lave det. De, de ti grundtrin. De ti grundtrin. Og man laver jo først de første tre, ikke? Nej, altså. ja, det er Jens. Anders har ikke været NLP-konsulten. Men der er også flere, der, der klager nu, som åbenbart selv har betalt 20.000 for <laughs> at være med. Det er blandt andet Flemming. Så prøv lige at NLP'ere selv og sådan noget. Jeg vil sige, ja, vi skal ikke sidde og nu vil jeg virkelig sætte mig ind i det til i morgen. Jeg lover virkelig at sætte mig ind i det til i morgen. Ja, og, og så tager vi en diskussion, fordi at og Jens, så kan du jo lave en séance på mig, eller må du det endnu? Jeg mener bare, folk har seks år på universitetet betaler ikke rigtig 20.000 i semesteret for at få. Jamen det kan man indvende. Det havde I også under diskussionen mm. før. Det er jo så fordi at skatteyderne betaler en psykologisk uddannelse, kan man sige? det, Den det er, sig, er ikke mindre til sig, sig, at sige. Nej, det er nej nej, det er jeg fuldstændig klar over. Men men man betaler ikke privat, det er fuldstændig ja. korrekt. Og øh, hvor går pengene hen, Det gør du som psykoterapeut. Men det er sikkert også en, en seks eller... Nej, det ved jeg ikke noget om. Nej, okay. noget. men det betaler du ligesom... Jeg har aldrig været til noget MP. af det, og nu vil jeg nok låse at sætte mig ind i det. For første gang vil jeg sende mig ind i noget, inden jeg sviner det til, og det er... Det er en stor far. Er det så ikke lidt sent, kan man sige? Nej, jeg har jo ikke svinet til. Overhovedet ah, ikke. Jeg har bare... Det skal måske gælde ah, på podcasten i når du har Jens, lidt op på det. Jeg sætter tvivlspørgsmål ved, at du har betalt nogen 20 20-30.000 eller nogen andre har betalt 20-30.000 for at du kan gå på et kursus? Ja. Mm. Det er vel ikke er helt unormalt, at man betaler penge for at gå på et kursus. Mm, nej, men det er mere, hvad du lærer på kurset. Men det er, altså, det, som men det, er du det vi skal måske ikke undersøge. Det helt... vi undersøge. Det er det, vi, det, er, det ja. vi skal undersøge. Og det gode er, at Jensen er sur nu. Ja, han er, nej, han er ja. ikke sur. Og du, lad du vrede dem. Du den selvfølgelig som NLP-konsulent øh, lært at behandle dem Men det er vrede. jo det samme med pyramidespillene, ja, øh. pyramide pyramide der betaler du også 20 000, ikke? Jo, Og der så der får hjælper du bare slet ikke noget igen. Nej, så hjælper du også dine venner. <laughs> det her betyder jo, at vi spiller tillidspengo. Ja. Og jeg håber, rigtig mange har benyttet lejligheden med den lille diskussion til at sidde og pusle med pladen derhjemme. Den kan jo laves, fordi det er snart er påske, synes jeg, at man skal lave den med påskeliljer. Øh, så man fletter en plade af påskeliljeblade blade og laver øh, tallene med spøt. Hvis ikke man har lyst til det, kan man også bare lave den i papir eller tykket... Hvad? Miel. Hvis ikke man har lyst til det, kan man også bare, øh, det er jo ikke noget, man skal være med Man kan også bare lytte til tallene. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Hvis man vælger at være med, så er det altså et 15-tal mellem 91 øh, selvfølgelig ikke tal 46, som jo er nlp helligt tal. Øh, og derfor så skal vi ikke behandle det tal, så får vi hjerne øh, smeltet. Jeg Hvad siger Jens, er du mega sur? Du? Det er så altså fantastisk. <laughs> vi har gjort Jens sur. <laughs> jeg er ikke sur? Nej, du Nej, Jeg har lært meget, og det har du også, Jens. Øh, Ej, vi skal, nu skal det stoppe. Anders, og jeg synes, det er skide god penge. Det er Anders altså, har den, den gode klassiske med, at øh, du er sur. Så kan man ikke sige, nej, jeg er ikke sur. Jo, der kan du selv se, at du er sur. Nej, det er rigtig nok med, at Du er sur se hele huset og siger, mig, nu der mig. står der lige 50 mennesker og griner af mig. Du er da mega sur. Og det forstår jeg godt. fordi Nogle gange bliver jeg også her sur på Anders, og så er det enormt svært, fordi så sidder han bare og siger, at du er sur, og så også fordi han, jo, han er jo sur hele tiden. Nej, så men... Der er ikke nogen der kan sige ham. Du Nej, er sur. men hold nu op. Hvis man nu bare siger, ja, jeg er sur. Det er helt fair. Det er du der er skrevet. du har der skrevet en mæng gang, hvor så er, ja. jeg pisse sur. Ja, det regner. Og så er vi simpelthen bare en nok, så tager man det derfra i stedet for at sidde. Ej, jeg er ikke sur. Ved jeg rider bare seks vidt til det jeg laver? <laughs> Okay, så sender en mail. Okay, send Nej, en så mail. sig det her 73 gange 20 ringer man til, og man siger tillidsbingo, som det er allerførste. Må jeg må have lov at trække et tal? Giv? Ja. Tallet er 45. Huh, Det var tæt på. 45 er 45. det første tal. Altså nummer 45. 45. 45. 40. For mange udenlandske lyttere. Og... Jeg fik ikke startet musikken oven. Tak til tente. DS. 45, det første nummer. Nummer 12. Nummer 12 er det næste nummer. Nummer 12 er altså det næste 12. nummer. Nummer 12. 70. Nummer 70. Jeg bliver en smule bekymret over, at der er ikke er nogen, der ringer ind. Der er en lytter igen. Bare Nå, Okay, ja, Så tror jeg måske, at vi skal sige hallo. Hvem er det? er det? er fuldstændig korrekt. Tillykke og hjertelig tillykke. Og begejstringen tak. vil ende. Tak. ende tag. Tak. Anders, vil du iværksætte? Hvem snakker vi med? Husk, det er Kenneth Jonsen. Anders, husk at åbne spørgsmål. Grav. det, er vi lige på podcasten. Okay. Uh, Kenneth? Ja. Hvor er du nu, og er du der, hvor du gerne vil være i forhold til der, hvor du har øh, haft mulighed for at kunne være, hvis ikke du var der, hvor du var? Ja. Fedest. Anders, er det øh. Øh. Østerbro. Ja. Østerbro. <laughs> <laughs> Kenneth, hvad laver du til dagligt? Du arbejder en malerforretning, kan jeg se. Det er rigtigt. Ja. Gud, er det den der malerforretning, der ligger lige nede ved siden af Svalerne? I siden af Svalerne? Slags, ja, Når i Slagsgade, så ikke ja. det okay. Østerbro er det. Det er ondt. Øh, Anders? Og hvad lavede du der, Kenneth? Jamen, jeg, maling. jeg kan i vildt, vildt gætte, at Kenneth maling. Hvad er maling øh, i dag? Altså? Gud, jeg ja, det er så mange. <laughs> <laughs> Nej, jeg har et bedre spørgsmål. Eh, ikke bedre, jeg har et andet spørgsmål. Jo, jo, jeg tager du med. På, det på best... Østerbro. Jeg er, hvad er helt, helt NLP'et nu ind i orden. Ja, jeg har godt se, at du begynder at blive underlig og pulle over en klær dig lige bedre. <laughs> øh, Kenneth, hvad er den mest foretrukne ja. øh, nuance af, jeg går ud fra det hvidt, men hvad bliver den oftest brækket med til Østerbros vægge? Øh, Okkerkul. Det er det, der er sit lige i øjeblikket. Når du sælger okkerhul, Kenneth, siger du så, det er også en dejlig varm farve? Ja, præcis. Det har jeg lært. Kenneth, du skal lige fjerne mobilen til lidt fra din telefon. Og så, når det er sagt, så vil jeg så sige... Hvad skal han? Fjerne mobilen fra sin telefon. kendet jeg tror... Det er fordi, der kommer sådan en sms. kendet du i radioen! Kenneth, du i radioen! Hvad er du i Er dig! Og husk lige en... Start-upskundeputikken nu. Nu ringer den. Der fuck Kennet, må jeg sige noget Ja. Øh, og og, og nu, det er selvfølgelig ikke fordi, at jeg skal på nogen måde ind for dit fælde sige, okay, jeg ved alt om, Nej, men. Men, men jeg vil bare sige, jeg tror, og, og, og der kan du måske sige til din mester, at I skal købe det hjem, jeg tror bare, at det ja. Ja. Kom nu. at ja. male med svamp, det bliver, <laughs> det bliver helt nyt. Det bliver så nye, <laughs> det er det, er, det er nye ja, hit. <laughs> det bliver så sindssygt, det godt. Ved du hvad, det og giver en dejlisning. svamp jo et dit begreb, ikke? Jo. Nå jo, men og her tænker jeg, en lille krøllet en, der godt kunne lide et stykke... Ham <laughs> havde vi ansat på ekstrablad i nogle år. <laughs> Der ligner, jeg ved sgu ikke hvad, kendet. Men du, du ved, hvad en svarm Altså Det er jo ikke sådan en, du skal bil med. Men sådan en, man maler... Altså... Det er en lille frækker, der er firkantet, og altså, man... Du mener, en en som vil være god til at male med? Nej, er det så det, sådan, det, nej, nej, men den gang, man, man kunne lave effekter på ja, det, ja, Det ja, var ja. rigtigt. Eller, det, det kommer man til, Nå, det er fedt. Det kommer ja. igen, tror jeg. Ja, det tror jeg. I er det rigtigt? Jamen, det har... Og vi har okay. også sand. Sand? Man selv heller i. Malingen. Hold da. Det er genialt. Kenneth, hvis der er nogen, der kommer ned og siger, at jeg vil godt købe en svamp, noget gul maling eller en helt blå, så ja. siger du bare en Nej, det gider vi ikke. Der har vi været i, i 90'erne. Så går du op i dyr siger du. <laughs> <laughs> Kenneth, du skal sende sådan en e-mail på satansønkels I emnefeltet skal du skrive... Øh, der skal du skrive... Øh, flygger, Styre. Flygge. <laughs> Nej, det skal han <laughs> ikke sige. Det var, det var stavligt. Jeg ved bare, at flygger, øh, som jo er en øh, anden malervirksomhed, som jeg ved ikke, hvor kende ringer fra fra Hyland. De har bare... Bækman flæger Nå, det er Bækman. Det er alt, jeg ved. Det er bare, fordi flyger har en meget, meget smuk personalepolitik, som man aldrig hører om. Og, oh. og det er jo bare dejligt med flykker. Det var ikke, fordi... Jeg ved ikke, om der er smalning, du... Den er, er skrevet man. på NLP. <laughs> den, er, den er skrevet. <laughs> Æ, Kenneth, hvis du vil være sød at skrive... Øh, mm, mm, Gieser. Mm, Gieser. Søvdo. Han klæder sig som et barn. Og så din adresse naturligvis. Så skal vi sørge for, at gevinsten kommer. Og Jens, hvad er det? Og kan du sige det med et åbent spørgsmål? Så sparer du 20.000. Hvad har, har Kenneth vundet? Kenneth, Mikkel -Kessler hvad, hvad, hvad tror du, du har vundet? Mikkel kessler -Billetter. Yes, og hvad tror du mere, du har vundet? En mulepose. Det er korrekt. Og må jeg sige i den forbindelse, at uh, der er mange, der mangler for muleposer herfra. Okay? Ja. Der går også nok lige en måneds tid, før din mulepose kommer frem. Ja. Fordi vi har okay. ikke flere på lager. Men Nå. det har du vel selv prøvet, når du sælger svampe. Nej, <laughs> ah, ikke en måned. Nej. Men believe me. Kenneth, vi spiller Æ. et stykke musik. Jamen, vi skal, bare, vi skal yep. nu have to lille hjem. til lykke, Kenneth. Og, og, og, og, og, og, og, og, og, og kom godt hjem, når det bliver. Jo. Farvel. Hej Kenneth. Vel, hey. Hej. Hej.